Este vendégünk több láppal áll az irodalom talaján író szerkesztő a Litera, Internet és irodalmi portál főszerkesztője, irodalmi rendezvények szervezője, volt a Studkárti Magyar Intézet igazgatója, vendégünk keresztúri Tibor, belegbeszélgetünk valaíjról, kurátor és szerkesztői munkájáról, és nem utolsó sorban saját műveiről. Az általa hozott zenék, megidézik majd a 80-éveket, és az adás során egy saját írását is bemutatja. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Még egyszer jó estét kívánok, Kereszt Uri vendégünk, és először egy picit valai Péterre emlékezve, illetve a róla elnevezett díjról beszélgessünk. Többek között azért, mert éppen ezekben a percekben mutatják be azt a szonettet, amit 13 költő írt valai emlékére, és 13 színész olvassa föl. Két évvel ezelőtt november 7-én halt meg Péter, a születésnapja is erre a ködös őszi november a 25-ére esett, az emlékére, illetve arra, amiben ő nagyon-nagyon sokat tett a kortárs Irodalom közvetítésében, ennek az emlékére hozták létre a Vallai Péter Kortárs Előadóművészeti Alapítványt, illetve ezen belül azt a Vallai Fesztivált, amelynek az a célja, hogy a kortárs Irodalom és az Előadóművészetet még szorosabbra fonják. Nekem nagyon-nagyon-nagyon sok között van Vallai Péterhez, túl azon, hogy emlékeim szerint barátok is voltatok, az egyik legmegrázóbb nekrologatott hollakból született meg, de szerintem ami még talán szomorúbbá is teszi az eseményt, hogy egy akkor megjelent köteted, ami éppen itt van az asztalon a készlet erejéig, azt többek között velem mutattad volna be november közepén, Péter ezt már nem érte meg. Tehát egy pisztit idézzük meg az ő. Halakját, hát igen, ez, ez volt a személyes tragédiám. Én iszonyúan ö, szerettem az ő ö, munkásságát, hogy úgy mondjam, és nagyon fontosnak ö, tudtam azt a, azt a missziót, amit ő a Koltás Magyar Irodalom értett. Sőt, az én életemben is vastagon volt, mert Petri György ö, az ő közvetítésével került ö, még inkább a figyelmem fókuszába olyannyira, hogy, hogy írtam róla később egy, egy monográfiát, én nagyon-nagyon nagy ö, ö, híve voltam a, a versmondásának, a Petri értelmezéseinek, és egyáltalán a, a, a, annak a fajta ö, alkotó színészi ö, munkának, ami, ami, ami minden nagy színésznek a, a sajátja hogy újra, újra értelmezi, újra éli a, az általa interpretált műveket. Úgyhogy én, én minden segítséget és minden, minden ö, ö, megadok azért, hogy, hogy ö, az ő emléké méltóképpen megőrizzük. Pont az volt a, egyébként a, a, a személyes tragédia ebben az egészben, hogy már ki voltak nyomtatva a könyvbemutató plakátjai, tehát tulajdonképpen a, a, a, amikor, amikor meghaltát tehát tulajdonképpen a könyvbemutató plakátjaim még az ő közreműködésével invitáltam a közönséget a, a könyvbemutatóra, és hát ugye november 7-én halt meg, én november 7-én születtem, tehát ezek is ilyen misztikus dolgok, de ebben már nem menjünk be. Azt gondolom, hogy ő volt az egyik úttörője annak, hogy a kortárs irodalmat, ahogy ő közvetítette, főleg mondjuk Petri, nagyon sokakat, az egy minta lett, ma mint hogy egy picit jobb lenne e tekintetben a helyzet, mert nagyon-nagyon sokan vállalják kortárs zeneszerzők, meg partnér előadó művészeknek a dekortársait író költők hogy összehozzák sok-sok műfajt, és hogy valahogy megszólaljanak ezek a művek. Igen, ez, ez nagyon pozitív fejleménye az elmúlt éveknek, hogy itt megindult egy olyan fajta kreatív összművészeti gondolkodás, ahol a, az egyes művészeti ágak elkezdenek párbeszédet folytatni egymással. Én nagyon, nagyon nehezményeztem sokáig azt, vagy már régóta osz videja azt, hogy nincs igazán kapcsolat A kortás zenészek, képzőművészek és írók között nincsen hogy a 80-as, 90-es években nem voltak, nem voltak igazából közös kreatív projektek, megnyilvánulások. Éppen ezért én nagyon, nagyon örülök minden olyannak, ami, ami, ami ilyenfajta őszművészet, dolog, és ahol, ahol tényleg a, a művészeti ágak közötti átjárás mutatkozik benne Nagyon nagy élmény volt számomra az átad is említett 5 Stuttgarti év, illetve most a, a művészetek palotájában a, a, a literárium cím, című sorozat, aminek a, a szerkesztő vagyok. Ebből a szempontból elsősorban, hogy, hogy a, annyiféle Iszonyú jó, tehetséges, fiatal, komoly, könnyű és jazzzenésszer, táncossal, ö, színházi rendezővel ö, kerültem kapcsolatba, egyszerűen a munka jellegénél fogva, hogy ez tényleg, tényleg felüdülés volt, és, és, és hihetetlenül nagy, nagy élményt jelentett számomra velük dolgozni. A Stuttgart évekre meg a literáriumra majd még visszatérnek, de pillanatok belül el fog hangzani az első hozott zene a Balatontól, ragaszthatatlan szív, nem véletlenül, hiszen Víg Mihályal, aki a Balatonnak az egyik frontembere vagy meghatározó figurája, vele a Víg Végnapok, világvége két hangra és gitárra, azt idén tavasszal bemutattátok, tehát ez is egyfajta vállalkozás annak, hogy zenész, illetve prózai szöveg, hogy tud megélni egymással, de nektek szintén rég geppi, a viszonyotok, vagy a barátságotok, vagy a munkakapcsolatotok? Hát én távolról, ugye a 20 évem alatt, én meg korábban a Miskolci 18 alatt, én távolról áhítattal és nagy rokon szemvel figyeltem mihánynak a munkásságát, meg egyáltalán ami eljutott ilyen vidéki városokkal, Debreceni, Miskolcrából, a, Debrecen, a, Miskolcr, a alternatív underground világból, azt arra azért fogékony voltam, és rá csatlakoztam, tehát tudtam... A tudtam, 70-es évek végét, 80-as évek elejét írjuk mondjuk. Igen, igen, igen, igen, igen. 82-ben kezdtem én Debrecenben az egyetemet, tehát ez volt ugye a felnőtt korom kezdete hogy tehát nagyon megérintett az a, az a világ, az a, a, a, a zenei világnak az a, az a tónusa, az, a, az az akcentusa, ami az én későbbi mondjuk így írói vagy irodalmi alkotó tevékenységemnek is alaphangja lett. Tehát itt nagyon közös, nagyon rokon áthalások vannak, és, és nagyon, nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen, hogyha, hogyha ezt a ezt a kört így végig gondolom, akik az én életemben meghatározó szerepet játszottak, akkor, akkor nagyon erős összefüggések vannak. Ugye a, a, a balasapéter nevét kell említsem, a Petri Györgyét, a Valéjét, a Víg Mihályét, és, még, és még több, több másokat. Tehát, tehát, Bocsánat, a, mi ez a tónus? A, mondjuk így a, a, a végre a melankóliára való fogékonyság, valamiféle olyan, olyan önreflexzív de, de azt mondanám, hogy termékeny szomorúság, amelyik, amelyik, amelyik azért nem, nem húz le, hanem, hanem, hanem tulajdonképpen ilyen kontemplatív szemlélődésre késztet. Jó, akkor a vég, vég Balaton együttes, ragaszthatatlan szív. Ragaszthatatlan szív, vív magához, vív magához, Körbe táncol, magához unatkozhat unatkozhatnék is, de most az álom mája most itt hatatlan áll, a másik oldal ember. Kámtol magához nától unatkozott még is, de most az álomája vágyol, addig hatatlan áll a másik oldal, femben magával, maga magával vár, deben ébredek fel, még itt az álom úgy talál, Tibor, és hogy mennyire erősek azok a szövegek, vagy azok a zenék, amelyeket talán leginkább a Balaton képvisel. Éppen arra gondoltam, hogy nem te vagy az első, hanem nagyon sokan hoztátok ebbe a műsorba épp a Balaton zenéjét, és hogy így hallgatva, nagyon él, vagy mennyire élnek ezek a szövegek, és közt te gyorsan ki kéne számolni, de több mint 30 év. Igen, igen, a jobb, helyzet ahogy... nem változott, vagy a zenék ennyire erősek a szöveggel én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebből is látszik, hogy nem, nem, a kor, kor szülőtte volt ez a fajta kultúra, ez a fajta underground és alternatív kultúra, de, de úgy kötődik a, a korhoz, hogy, hogy, hogy ma is vannak érvényes üzenetei. Tehát, tehát egyértelműen nekem a 80-as éveket jeleníti meg, vagy idézi vissza, de, de simán meg tudom hallgatni, tehát simán vannak a mai, mai életünk kontextusában is olyan érvényes tartalma, ami tehát nem, nem, nem múlik Ugye. És ez az, az egész nem véletlen, hogy, hogy még ugye említenem kell mindenképpen az előbb mondott nevekhez, mondjuk Krasznorkai László vagy Tarbéla nevét is, vagy a Szilágyi a, Lenkét, a, a fotoművészét, ugye, ugyanez a látásmód. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy gyönyörű együttállás, ahogy, ahogy ezek az emberek, irányok egymást kiegészítve itt valamit, valamit létrehoztak. Hát szorosan kötődtek egymáshoz, mind abban, amit csináltak. Stuttgartot említetted, illetve hogy ott volt öt éved, amikor vezetted az ottani magyar intézetet. Mennyire nyitott abban a szemléletben, hogy ezt a műfajt, vagy ezeket a műfajokat összehoz? Hiszen ott főleg, mint szervező részt az irodalmi életben. Igen, hát az egy teljesen más természetű kirándulás volt az én diplomata időszakom. Ugye ott arról volt szó, hogy egy, egy magyar kultúrát kellett a német közönségnek számára közvetíteni, legalábbis a, a akkori trend szerint, mert ugye ez mindig, mindig, mindig változik mondjuk így a, a kultúrpolitika irányaitól függ, függően, hogy egy külföldi magyar intézetnek mi a szerepe, az ottani emigrációnak a, a, az anyanyelvi megóvása, meg egyáltalán a, a számukra történő műsorszolgáltatás, vagy pedig a fogadó ország közönségéhez eljutatni a, a, a magyar kultúrának a, a legjavát. Amikor én kim voltam Stuttgartban, e, akkor szerencsére ez volt érvényben, tehát, tehát ez, erre kaptam mandátumot és felhatalmazást Bozóki Andrástól, hogy, hogy, e, hogy ne a, a, a e, sváb-magyar emigrációt ö, a, a mondjuk így a célközönség fókuszában, hanem inkább a, a magyar kultúrának a legjobb teljesítményeit próbáljuk meg a, a német közönséggel megismertetni, és ennek ö, szellemében azt gondolom, hogy sikerült is ezt-azt megvalósítani. Ja, azért az emert, hogy ez a szervező tevékenység, amit az irodalomban csinálsz, ez azért megmaradt, és több minden van, ami a litera, vagy a tenevedhez, vagy mind a kettőtök nevéhez fűződik, hiszen a literának is a főszerkesztője, vagy az egyik, ami szerintem az egyik legjobb vállalkozás, én szerintem, az a műpában zajló mondjuk havi rendszerességgel ez a literárium estek. Ezt te találtad ki vagy? Igen, igen, érkezett egy, egy ez tényleg megtisztelő felkérés, hogy, hogy a művészetek palotájába grindoljam meg nulláról az addig nem létező irodalmat, és hát többek között ezt a havi sorozatot gondoltam ki, amely a, a 2011-12 eleje óta Megy most már havi rendszerességgel, amelyik, amelynek az a lényege, hogy egy, egy általam nagyra becsült kortás író által a hívott vendég és az általunk hozzá tett zenei vagy mozgásbeli kontextusból egy, egy tulajdonképpen nem irodalmi est, hanem egy színházi értékű színházi előadás értékű produkció jön létre. A Vejszer Alinda és János Lajos a két műsorvezető, a Balog József, Novák Eszter és Harsányi Súlyom László a három rendező, akikkel dolgozom. Tehát ez a sorozat egy ilyen 130 fős törzsközönség előtt nagyon, nagyon szépen, zajlik, történik olyannyira, hogy Asztázi Péter vagy Partneraj Lajos vagy Nálas Péter estét a Fesztiválszínházba, az 500 főt befogadó Fesztiválszínházba kellett átrakni. Azért ma már, hogyha hallottakról beszéltünk, ennek volt egy megrendítő állomás a borbészilátestje. Hát az, az, az, az tényleg az, az életemnek az egyik leg, legszörnyűbb, legszörnyűbb momentuma volt, vagy, vagy valóban, vagy, vagy, vagy, vagy ilyen fajta élménye. Az, az tényleg még máig elakad a hangom, mert ugye az ugye az, az utolsó fellépése volt, hanem, hanem nem tudom, 24 órán belül történt, ami történt. Tehát, tehát tulajdonképpen ott volt utoljára, és hát ugye ez egy ilyen nagy, nagy lelkismereti dilemma azóta is, hogy, hogy, hogy lehetett -e színpadra engedni, nem lehetett -e, vagy nem mit kellett volna csinálni. De hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt, itt már korábban eldőltek a dolgok. Egy másik emlékezés zenével, Bakosárpát zenéivel zenéjével a Bábel című mű, amely Sziveri János, életét, János költészetét dolgozza föl. A csillagok csörögnek, de én csak hallgatok. Mint az üvegcse, melyhez kavics koczan, széttörik bár meg sem otzan. Édes kis illatok enyvesednek, könnye hullik téli fenyveseknek a szelét karácsony, nőm haja, akár a bársony. Bábel, Bábel, Bábel, Bábel, az éjben eső, felsenló romlucsog, Jártározók, csattok a macsok, Rapasszó helyett a tűk avatták, Életem az ördögöknek adták, erőlködöm, emelkedném nem lehet rák, Gyanús maroknyi a lelet a gatya nélkül fetre az ágyon nem is eszem spárnám lehányom bőröm alá kesztyűs nyúlnak elképzelnek űrgének nyúlnak harminc éves Lézengő árva apostol, Keserű dolgokba Megint belekóstol. Talán ez már a végső kálvária, A pohárban tiszta víz várja, Hogy e megnyomorító duda, Fölismerjem, mint Krisztus Júdást. Langyos dallamra ránk a szív, Bármit, ha szólt, most visszaszív. andolító a lágyhúgy, Csörgedesz, töri a fa kereszt. Átlásít az intenzív osztály, vithaz a csomagot, vidd el, amit hoztál szemet tükrét, Hagy csak itt nekem, nélküle értelmét, semminek nem lenál. Isten hallod el az úcs a ballagot, melyre az elmúlásba ballagok, sebbek, csöpöknek, egyenest az hír, mert kopok. kapok. Isten, hallod -e az ócsra mely az elmúlásba pallahok, cseppet csak önnek, Egyenest az érbe tápvizet kapok, vérjét cserébe. Érdemes Megcsapott a halál szele, együtt hálom kell Hár a lepedő rán tapad Bár nagy ötri a hátamat Tekintetem, mint padlón a Oda Odafagyott, oly mozdulatlan Testem láttán elfog a szédület Romba ült bábeli épület Menekül Csak ennyit térek, Kezeim így már hull a fehérek, tapad a hajdalibára, Elegett féltem el, Tűnök nem sokára, A levegő összetek, Nem sok eliroltam, Bőrömen el világít a csontom, Habzó fejlegek, levecsorog, Két hárma gyomra, Mélkülem korok. Félbe mondott, mondat, Annyit sem érek, a bennünk, mint ha mérek, Égnek húsom alatt van, Algat helyet, ahol címezünk, semmi nem igaz, hogy életben sérüljünk, Isten természet történelem, kiba brált a okjós van A pokolba újabbú költözik, Sejembe, beprogáltok, izze öltözik, miközben te még földi börtöni, szempogaram gyűlnek, a végköri, uzafam a faludik az, az arton. Kirevárítson saját tudarcom, Nincs előbb munkásom felül múlja, Vereségemnek nagyot, végtelen darulja. Megmászom ismét a három emeletet, Ki vagy vagy néhány elcsintett jeletet, Épülött a szellemem, tovább rombolom, Halálomat türelmesen megombolom, Az éjben eső felse rólam locsok, Gyárdál az ola, csattog a macsok, még a három eleletet, kihagyva néhány elcsépelt jelenetet. Itt nőtt a szellőn, tovább rombolom, halálomat türelmesen begombolom. Az éjbe eső felesen rólam nocsok, jártára a duhov, csattok a macsok, az orrom. Táborusi Margaréta rendezte azt az előadást, a Bábel címét, amelynek zeneszerzője Bakos Árpád volt. Én azt mondanám, hogy egy oratórium, amely sziveri életét megzenésítette az ő szövegein keresztül, de neked van egy saját sziverit, egyszer megjelent egy köteted, egy olyan kvázi interjú köteted, amelyben írásban tetted fel a kérdéseket, írásban jöttek a válaszok, és ebben sziverit is fölkértett át a de sziveri kapcsolatodról, meg erről az oratóriumról is beszélgessünk, ami majd látható lesz. Annyit még, hogy nem jó, mert hogyha valakit felkérek interjúra, mert Petri Györgyel, Tarsándorral, meg Sziverivel is én készítettem életükbe az utolsó interjút, úgyhogy óvaintenék magamtól mindenkit, na viccet félretével nagyon megrázó élményem és találkozásom volt ö, Sziverivel az utolsó éveiben már a Budapestre történő áttelepülések időszakában, közben alatt ismertem ezt Zalán barátomon keresztül. Bocsánat két mondattal, ö, hogyha valaki nem ismerné a nevét, hogy ki Sziveri János? Sziver János az a, új szimpóziónak volt a főszerkesztője, és a hatalom, tehát a vajdasági irodalom egyik legnagyobb alakja és a, a, a hatalom elmozdította, e, sőt, hát el is üldözték gyakorlatilag e, akkor Jugoszláviából, és akkor barátai segítségével már betegen, súlyos betegen e, sikerült áttelepülnie Magyarországra, és hát én Kelemföldön lakott, többször voltam nála, de, de nem ez tulajdonképpen a személyes száraz érdekes, hanem hogy az ő költészete is valamiképpen egy olyan, olyan megrázó kor, dokumentum volt számomra, meg, meg egyáltalán ezek a figurák a Petritől Sziverig és Tarsándortok, Lasznorkaig, ezek, ezek valamiképpen adtak egy olyan új perspektívát az irodon felfogásomba, ami, ami, ami utána meghatározónak bizonyult. Sziveri költészete is tulajdonképpen a, a nyersnek, a brutálisnak, a, a, a, a rögvalónak, a sárosnak, a nehéznek, a, a etizálása tulajdonképpen, hogyha nagyon vázatosan vagy nagyon lehetszerűsítve akarom mondani, tehát itt a, olyan, olyan fajta e, e, dolgokat, akcentusokat e, hozott be a magyar oldalomba, ami, ami korábban elképzelhetetlen volt, és így a, a, a többiek is, vagy hát a filmben, ugye Jeles András mondhatnám, vagy, vagy egy, egy, egy csomó, csomó mi nevet, tehát hogy, hogy számomra mindig ezek a, a, a teremtő művészek, vagy kezdeményező művészek voltak, voltak az izgalmasak, vagy az érdekesek, akik, akik valami olyat, olyat hoztak, ami, ami, ami, ami váratlan, ütős, és, és elképzelhetetlen volt. Na most a, a bakoséknak a zenéje, az csodálatosan ráérez erre a világra, erre, erre a fajta Iszonyú deprimált, és mégis, mégis valami, valami a létezésnek valami, valami fájdalmas gyönyörűségét felmutató tónusra, ami a, ami a Sziveri Kultészetének a sajátja. Azt gondolom, hogy Teremtő Művészeknek hívtad, és nagyon jó, hogy mindannyiukhoz kötődik egy-egy díj. Tehát van Sziveridé, van Petridé, van valami díj, és beszélgessünk egy nagyon friss Déről, a Horváth Péter ösztöndéről, a fiatal magyar irodalomért. A múlt héten Vári György vendége volt Mánvárhegyi Réka, aki ennek a díjnak az idei díjazottja, de ez egy olyan nagyon jelentős magándíj, ami nagyon sok pénzen jár ennek a kuratóriumnak, vagy te vagy a főkurátorát. kurátorát. És akkor egyszer beszéljünk arról, hogy kurátori felelősség... Uh -huh. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon ez örömteli dolog számomra, és tulajdonképpen ettől vagyok az elmúlt időben a leglelkesebb, hogy ezt, a, ezt az összöndijatot sikerült a Horváth Péterrel összehoznom. A kuratórium rajtam kívül Esztázi Péter és Szilasi László, ugye szegedi egyetemi tanár, kiváló író, és hát szerencsére ők is, mint hogy én is, nagyon komolyan veszük a, a feladatunkat. Itt a, a egyrészt hát megható, hogy egy, egy 56-ban emigrált ö, üzletember, ö, ugye egy, egy kontrolling a vállalati menedzsmenttel, foglalk, tanácsadásra foglalkozó, hihetetlenül jó ember. Az ilyenfajta ügyekben mozgósítható volt, és Stuttgart éveim alatt ismertem őt meg, mert a vállalata és ban székkel, és ott ö, tettem először a bogarat a fülébe, hogy egy, egy ilyen fiatalokat segítő. Tehát arra azt gondoltam végig, hogy tulajdonképpen a, a, a már pályán levő 35 fölött 40 életi környékén levő szerzőknek már nincsenek különösebb publikálási nehézségei. Vagy hát ugye nehéz ezt kimondani, mert embere válogatja, de hogy tulajdonképpen a, a kezdő az, az igazán fiatal embereknek kéne nagyobb esélyt adni. Ugye az ezt követő, következő ösztöndi számukra a Moritz Zsigmond ösztöndi, ami egy derék dolog, nem havi 100 forint bruttó, Ez pedig ugye 6 ezer euró, és amellett egy, egy ugyancsak jelentős ösztöndi a az egy hónapos berlini és egy egy hónapos tudgárti tartózkodás. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy a, mondjuk így a második könyvét meg tudja valaki, úgy írni, hogy nem kell közben egzisztenciális kérdésekkel szembesülnie, hogy úgy mondjam. Tehát egy, azt gondolom, hogy óriási, óriási dolog, és erre, erre majd, hogy nem büszké vagyok, mint, mint bármelyik könyvemre, mert azt gondolom, hogy ez egy tartós dolog meg fog maradni, sőt, abba is folyamatosan tárgyalok a, az alapítóval, hogy hogyan fejleszünk ezt tovább, hogyan legyenek még ennek egyéb leágazásai, és esetleg még nagyobb díjai. De azért most térjünk vissza a te szöveget hiszen hoztál nekünk egy írást, és akkor megkérlek, hogy azt olvast föl. 50 csapás a címe, és a jövőre megjelenő temetés az Ebi Halban című kötetemben fog szerepelni. A kor nem érdem, hanem állapot, mondogatom magamban, mint aki megőrült, hát ha eszembe jut végre, kimondhatta ezt, és közben próbálok vízszintesből talpra állni egy 12 órás alvás után. Alvás, mondom, de rögvest helyesbitek, ájulás volt az inkább, amiről itt kérettenű számot adok, ájulás, amelyben egyebek mellett az ébren töltött előző éjjelnek volt döntő szerepe. Az meg azért lett évrend töltve, mert barátainkkal megünnepeltük, hogy a szerelmem már betöltötte, én meg valami értetetten okból, minden nemű előjelek nélkül váratlanul jelentkező, teljességgel inadekvált önbizalom túltengésből kifolyólag bízom benne, hogy nem sokára betöltő majd az ötvenet. Élő ember nem ivott még előre a medve bőrére harminc tonikot. Saját akaratból. Egyetlen éjszaka alatt. Az ájulásnak az a fajtája, amiről én ittem most referálok, miközben megpróbálok a maguk szemelátára minden erőmmel magamhoz térni végre, a tudatvesztések legkegyesebb változatai közé tartozik. Zuhansz itt is, abban nincs iba, valami kútba, negatív űrbe, de puhára érkezel, és végig kapsz közben levegőt. Esetemben ez a puha általában mohaszőnyeg, ahol összehasonlíthatatlanabbul kellemesebb talajt fogni, mint amíg a szívritmus zavarokat, lábon kihordott infartusokat, az alkoholtartalmú italok és tudatmódosító szerek mértéktelen fogyasztását követő ájulások gazdag tárháza oly nagy változatossággal kínálni tud. Ez utóbbi esetekben már a landolásig eljutni is macerás, kapaszkodná, mint az állat, de nincs mibe, és a dolgod a közben az is tovább nehezíti, hogy kárőrvendő, vagy legalábbis közönös nézők, többnyire szörnyek, követik figyelemmel hiába való, egyre nevetségesebb küzdelmedet, a valóságos megváltása kihegyezett karóba, ipari daráló töltcsérébe, egy bánya mélyébe, a borjúnyi vérfarkas felfelé fordított, nyitott szájába, stb. történő érkezés. A pusztán fáradtság alapú, tiszta ájulásnak viszont szénaillata van, és úgy jön vissza belőle az ember, hogy ezen a csodálatos bolygón élni jó. Na banyek, ilyet se írtam le még. Agyamra ment a meg sem élt, hozomra megünnepelt születésnapom. Mint mikor a sóskiflita pénztárig elmajszolod. Milyen érzés? kérdezte valaki. Azt nem tudom, mondtam, de arra határozottan emlékszem, mit gondoltam egyetemistaként erről az életkorról, amibe, ha el nem kiabálom, behajózom közelest. Ne tud meg. Azt kell mondjam, eddig nagyon jól jöttem ki, abból, amit a 30 évvel későbbi önmagáról feltételezett, a gyertyát kétvégen égető bohó, fiatal szervezet. S ha ehhez hozzáveszem hogy az autentikus, önazonos élet milyen csodálatos sorspéldákkal tudta megcáfolni. Mészői Miklóstól Juász Ferencig, Részpáltól Lilia Mihályig, Kányádi Sándortól, az idősként számomra elgondolhatatlan Nádas Péterig az életkorral kapcsolatos sztereotíp hülyeségeket akkor... Akkor a köszöngetés berekesztve a 40 órás ébrenlét talán legsúlyosabb szakaszának felidézésével zárjuk sorainkat, melyek fölé egyéb iránt a 60 éves istenkirály Deák Bill Gyula jubileumi lemezéről lett áthalva, ellopva a cím. Kapitány, köszönöm! Az említett éjszaka vége ugyanis, még mélyen a tematikában, de már ismét a munka frontján találta a megrodjant krónikást. A tudateme olimpiai bajnoka a tájhaza száz éve született emblematikus költőjelőt tisztelgő kiállítást haladt megnyitni, egy totálisan beállt, jó baráttal az oldalán. És nem is az, hogy ütemesen lecsukódó szempillákkal amúgy is elég nehéz autót vezetni, Főként, ha az ipari mennyiségben elnyelt tonik miatt az egyfolytában fészkelődő utastás majdnem behugyozik, de hogy a sofőrben akkor tetőzzön a hangulat, amikor benned már régen az olmos fáradtság és a végkimerülés az úr, az már így csomakként fölöttébe érdekes tud lenni. Hogy más nem mondjak, a kegyelmi pillanatok szenvedélyes szerelmeseként engedtem a csábításnak, hogy a barátom megmutassa azt a helyet a Hortobágyon, ahonnan a legszebb a nap felkelte, de nem ám Magyarországon, hanem világviszonylatban hajtogatta. Pedig elsőre is megértettem, világviszonylatban, és mindössze csak pár kilométer a következő földúton befelé. Volt még vagy négy óra a kiállítás megnyitásig, az a pár perc, ha már erre járunk, és főként, ha már világviszonylatban, belefér. Na, ilyen az, amikor egy ötven éves fasz séretlen gyereknek nyeretlen két évesnek bizonyul. Úttalan utakon küzdöttünk az autót elnyerő sárban, a gubbasztó párokat, még nem teljesen összezavarottunk az irányokat illetően, majd végképp elvesztettük a fonalat. Szerencsére egy gödörben épp elakadt az autó, így akkor sem tudtunk volna tovább menni, ha lett volna fogalmunk arról, merre tovább, hol vagyunk. Vezetőm és utitársam pörgette a rendkedvére egy darabig a kerekeket padlógázzal, aztán leállította a motort. Ötven, mondta fejcsóváva, jó öreg vagy baszki, és szájába tett egy alkarnyi méretű szivart. Ültünk egy autóban, amit a sár félig elnyelt valahol a hortobágy közepén. A korom feketébe burkolózott tájra halálos csend borult. – Ezt hallgass meg, – mondta a barátom, egy CD behelyezésével küzdve, ettől becsinálsz. Poroszló óta fenyegetett vele. – Te, Atesz, én momentán leszarom a neurotikot. – Jó, – mondta sértődötten – te tudod, hajnalodott. Milyen madarak lehetnek azok? Kócsagok, vagy ludak, vadludak, esetleg gémek. Azok lesznek, igen, egy nagy adag kanalas gém. A visszapillantó tükörben időközben felkelt a nap. Feltárultak a távlatok. Ilyen az, gondolta, amikor minden látszik, a helyzet mégis kilátástalan. Ültünk pár percre mindkettőnk bealudhatott. Hirtelen, mint valami titkos jelre, felröppent az említett típusú madárcsapat. Game over. A létezésben csupán egy dolog volt biztos, hogy száz éve született kis Tamás. Miért kell összefüggésbe hozni azt a fekete dolgát és a napszemüveges házmester, aki csak Aki egy országot is elvezet, vagy a bőr...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 a, főnök, a Vendégünk Keresztúri Tibor, és a szövegben is megidézett Neurotikot hallották, ebből is a bőrkabátos néni címis szám hangzott el. Említettél egy megjelenő kötetet, amit uh, kérdeztem, miközben ment a zene, mondtad, hogy novella, és hogyha végignézem, a te eddig megjelent köteteidet, azok vagy irodalmi monográfiák, mint például a Petri köteted volt, vagy pedig tárcanovellák, publicisztikák, miközben olvasva meg halva te szövegeidet, az nagyon-nagyon a szép irodalom felé mutat. A kettő persze azt gondolom, hogy nem zárja ki egymást, de valamiért csak úgy érzem, hogy te beburkolod magad ebbe a jó otthonos tártsonov állami fajban miért? Örülök, hogy ezt mondod, mert, mert teljesen pontos, amit, amit elmondtál összefoglalólag. Én egyfelől halálosan tisztelem az írókat. Tehát semmilyen, semmilyen úton, módon nem kívánnám, és nem szeretném, és nem is akarom, és merem magam Nálas Péterhez, vagy Bodor Ádámhoz, vagy Eszterzi Péterhez mérni, vagy hasonlítani. Tehát méretetlen alázat, és, és tisztelet van bennem, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy ugyanakkor a köztes műfajokat szeretem, tehát mindenben a, a nem egyértelmű ö, ö, több lábon álló és több, több ízt ö, is tartalmazó dolgokat, tehát ilyen értelemben az én, én írásaim tartalmaznak elemeket mondjuk így műfajilag a napló, az élménybeszámoló, a publicisztika, a szép próza, a tárca, a, a novella műfajból és ezeknek valami, valami olyan ö, begyülékében reménykedem, amit, ami, ami, ami egy saját hangá áll össze. Tehát a, a 2000-ben megjelent reményfutam óta ezek a, a úgynevezett tárca novellákat tartalmazó könyveim a Vaddisznórókon, a, a Beárat a Semmiben, vagy ez a, a készletereig, és ebbe a sorban illeszkedik a, a temetés az ebihalban, és ezek, ezek mind tulajdonképpen egy egyéni hangot próbálnak találni, és egy egyéni helyet, ami, a, ami, ami csak az enyém, így a műfajok közti senki földjén. ez közben egy óvatosság is, amikor te nem azt írod rá a kötetedre, hogy novellák, vagy nem azt írod rá, hogy szép próza, vagy akármi, hanem, tehát, hogy ezt nem mered vállalni, azt a fajta íróságodat, hanem megmaradsz az irodalom a szerkesztői, a literának a vezető posztjánál, aki amúgy ír Azt gondolom, hogy nem. Tehát, tehát itt nem arról van szó, az, az egy teljesen más tevékenységi forma, inkább azért, azért ilyenek az írásaim, mert én nagyon nem tudok ö, ö, csak szintista fikciót írni. Tehát engem nem érdekel, és nem is, nem is vonz szakmailag, mondjuk így íróként, vagy publicistaként, akármiként az, hogy a, hogy a keresztes háborúk idejében, vagy a múlt században helyezzem hőseimet, és ott mozgassam, és utassak, hogy mi volt akkor. De, de, de. Tehát ez ez a része nem érdeke. Az viszont nagyon-nagyon érdeke, hogy az én személyes Életemet, tehát azokat a megélt élettényeket, azokat szép irodalom és szép eszközeivel el lehet -e mozdítani, el lehet -e mozgatni, el lehet -e távolítani tőlem annyira, magamtól annyira, hogy az ne egy reflektálatlan önvallomás legyen, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen egyes első személyű feltárókozás, hanem ennek igaz is irodalmi értéke legyen, és hát a visszajelzések azt mondják, hogy nem járok teljesen rossz úton. Ez egy attitűd, és ez egy magatartás, és amit az írásaidban képviselsz, és mennyire nyomja rá a bélyegét arra az attitűdre, ami a literát jelenti, amelynek alapítója voltál. Valamikor a kezdetekkor Tevittad aztán jött a Stuttgart, Németh Gábor és Kőrösi Zoltán főszerkesztősége után, immáron néhány éve ismét, nem is tudom, visszavetted, vagy újraindítottad. Melyik a jobba? Visszavetted, vagy az újraindítottad? Hát semmi, hát újra én, én vagyok a főszerkesztő. Na jó, de jelentette ez egy megújulást, vagy oda tértél vissza, ahol az oligó hát... volt, vagy mennyire a te attitűdöd mutatja a mostani léterát? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a közös, közös tevékenység és közös munkatárt, ami, ami, ami látszik, látszik rajta, az egy abszolút egy csapat munkának a, az eredménye. Nekem megvannak természetesen az elképzeléseim, és e, e, igyekszem is ezeket e, képviselni, de mindenféleképpen közösen gondolkozunk a kezdet-kezdetétől. Tehát e, most jelenleg is a, a szerkesztőség. E, teljes mértékig meg, megbeszél minden, tehát kollektív döntéseknek a, az eredménye. És még annyit, hogy a, az előbb említett kérdéset ez, hogy ezeknek az úgynevezett tárcloválláknak a, a nagy része, vagy most az új könyvbe levő ö, anyagnak a a, a literán jelent meg. Tehát, tehát olyan nagy távolság nincsen a, a szerkesztőjének, meg a, meg a mondjuk így az írójének. Hát ezt akartam összehozni, hogy litera-literárium az ott megjelent Írások ezek nagyon-nagyon a te életedre is tükrözik, ami valahogy úgy ott maradt a 80-as években legalábbis a hangulatát, illetve vagy kérdezem, hogy mennyire maradt ott... Uh... Hát nosztalgikus gyerek vagyok, és mondjuk a, a, a, a Miskolci éveimet, tehát azokat, azokat erősen, erősen használom még most is, már olyan értelmből, hogy élményanyagként, tehát azok azért meghatározóak az embernek az első 18 évének a, a, az eseményei, tehát abból úgy nehezen túl kikeveredni, ebből a szempontból tényleg helytálló a meg, meglátásod. No, hát a Debrecen is legalább ennyire erős lát, ami az egyetemi évek, de az már az irodalomhoz való erős kötődések is. Igen, igen, a Debrecen már másról szólt részben, meg hát ott nyilván már, a, már az irodalmi pályámnak a kezdete is volt, ami meghatározó volt, de a, a gyökereim, vagy az igazán jelentősnek mondható hatások, azok Miskolcon, az avason értek. Keresztúri Tibor volt a vendégünk, akiről, Diakról, Valai Péterről, kurátori munkáról, literáról és sok minden másról beszélgettünk, és ha már itt az utolsó percekben is nosztalgiáztunk, akkor szóljon majd a Trabant a műsorunk végén, a napszúrás szímű számuk, jövő héten Vári György várja Önö, a hangmester Józsa Péter és a szerkesztő Pálymár nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok! Martonévát hallották.